واشهد ان محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده فصلى الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين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 Falënderimet dhe lavdatat i takojnë vetëm Allahut të Madhruar. Vetëm atë e falënderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Pacia ja mshira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pas taj të ndershëm vlazër besimtar të pranishëm, vërtet nga sprovat fatkecit dhe smundjet me të cilat po palafachohet shoqëria jonë, pa dyshim se është edhe bartja e fjalve Padoshem nga smundjet më të rrezikshme pas gibetit për gojimit janë edhe thashethemet dhe një shoçri e cila merret shumë me thash e theme një shoçri e cila ka antar të cilet bartin fjal prej njëri te tjetri prej një tubimi në tjetrin tubim Vërtet asaj shëqërije i ka noset reziku dhe vërtet ajo shëqëri ka një perspektivë të zymt apo të ertë, por të më stonë fare perspektiva nuk existanë. Andaj, vërtet ato që përmendëm javët e kaluara përgjibetin dispozitat e ti dhe përgjibet, Preventivat, se si të ruhemi prej gibetit, për gojimit, shumë dor lidhen ngushtë me atë që do të themi sot dhe në javët në vijim. Padushim se Allahu Teala për çdo sëmundje ka lënë ilaçin. Dhe ata të cilët janë të prekur me këtë sëmundje apo me virusin e përgojimit apo virusin tjetër të thashë thëmeve të bartjes së fjalëve, ata duhet të kurohen. Ata duhet të shërohen. Ndërsa nëse ka mbet dikush pa u prek me kët virus, atëherë ata duhet të marrin masa preventive që të ruhen, që të mos i prek ky virus iksaj smundje që pasojat e saj janë marramendse dhe për shkak të bartjes së fjalëve për shkak të thashethemeve ndahet burri prej gruas për shkak të thashethemeve ndahet i dashuri nga e dashura për shkak të thashethemeve ndahet vëllau prej vëllaut apo prej motrës për shkak të thashethemeve ndahet prindi me fmiun dhe fmiu me prindin e ti. Përshkak të sash e thameve prishën lidhjet farefisnare. Përshkak të sash e thameve prishët lagja në tërsi dhe harmonia tyre. Përshkak të sash e thameve ka që regullime në shtetë. Përshkak të sash e thameve luftohet me në ngullëm për pushtetë dhe për shkak të thashëthave bëhet edhe lufta në mes shteteve me shtet. Prandaj është rrugës të dim se si e ka definuar Islami këtë smundje të shoçrisën. E thon të drejtën edhe shoçri të tjera në lindje apo perëndim janë të prekura nga virusi i sa shethave, nga virusi i mimes. Sepse përmendet në Kur'an edhe në hadithet profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me amrin e nemime. Dhe çka do të thotë nemime? Çka do të thotë bartija fjalëve? Çka do të thotë thashetheme? Thashetheme do të thotë me i barti fjalët prej njëri tek tjetri me qëllim që të fusësh zënka në mes atyre dyve. Pra fa shëthamet, jënë fjallet që bartën prej një personi, tek personi tjetër, me qëllim që në mes këtyre të dyve të futet armitsia, të futet o rejtja, të futen më smarveshet. Apo bartëja e fjallve prej një familjen, familjen tjetër, me qëllim që këto dy familje të acarojnë mardhenjët e tyre që i kanë pasë për para mitësore, tash të ashtë i shëndrojnë ato, në raport të armishsore Sa sa më do të thot me i bart fjalët prej një shteti në shtetin tjetër. Dhe këto dy shtete kanë marrëdhënie të mira bilaterale. Mirpo pas i bartën fjalët prej anës së djathtë në të majt, apo në të kundërtën, fillojnë me ukeqësua apo me u përkeqësuar raportet dhe vjen deri te solmet apo vin edhe luftrat e pa dëshiruara. Dhe se bartja e fjalve është e rezikshme, e shohim edhe në shumë ajet e kuranore, dhe e shohim edhe në shumë thanje të profetit ton, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ata të cilët i bartin fjalet prej njerit të këtjetri, me qëllëm që të fusin armisin mes tyre, ata jënë thashe thëmëgji, ata jënë dyftyrësha, ata jënë hipokrita, ata jënë njërës të rezikëshëm. Dhe i dërguri Allahu sallallahu a.sallem në hadithin që e tregan e buhurera radhi Allahu anhu, ka thonë, vë të gjidu në shërën nasi dhe lëvëghejnë, elladhi yati haulaibojh yati haulaibojh do te jeni apo do ta takoni diten e gjykimit njeriu ma te kec ai qe esh dyfyresh ai qe esh me dy fytyra icili me nje ne fytyr paraqitet para, para nje nes pal dhe me fytyren tjeter paraqitet para pales tjeter dhe ky hadith është thënë para mira viteve. E sikur të ishte gjalltash Resulullah sallallahu alaihi wasallam paraqitja e dy ftyrshave, këtyre që bartin fjalë, është bë normalitet fatikisht. Dhe më qiu selavat dhe selam e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe më thon shikojë ymetin tëm, o i dërguari i Allahut, Se sëtë nuk janë mo me dy ftyra, po janë bo shumë ftyrësha e disa ftyrat i kanë vlazen, si kur ata burmakat që i kanë ka gjasht e tet ftyra. Ka tesilësha ta, a i kanë i ftyreqet. Dhe mundohen, mundohen që të jenë liberal. Apo në nëpetkun e demokracis, ata me të gjithë janë të mirë paktën, shtiren, paracitën se jëndë mirë. Dhe nëse dikush për jush, me krejt njerëzit i ka punë të mirë, ajle ta kontrolon vetën e ti, se i ka punë të keqë. E diri kush i kamer krejt njerëzit mirë, vetëm që i fëtër burmako, që i ka një tëtë fëtyra, apo dhëtë fëtyra, apo një zëtë fëtyra, ajme krejt i ka mirë, me hoxën i ka mirë, me priftin i ka mirë, me rabinin i ka mirë, Me politikën i ka mirë, me familjen i ka mirë, me alkoliqarin i ka mirë, me narkomanin i ka mirë, me lavirin i ka mirë, me hajin i ka mirë, me kriminalin i ka mirë, me kta që folin për fe i ka mirë, me ata që folin kundër fes i ka mirë. Sepse ai gjithmonë udhëheq politik të juajtur politikë liberale. Do të thotë unë jam i hap Unë ballafaqohena me të gjithë. Edhe unë ballafaqohena me të gjithë. Po si kam punë mirë me të gjithë? Edhe s'mund më i pas kur me të gjithë. Punë mirë. As ti si musliman, kurse mundesh më i pas punë mirë me të gjithë. Me ata që të sulmojnë ty, ta sulmojnë realitetin tënd, ta të sulmojnë fenë tënde, familjen tënde, identitetin tënd, kurse si dhe as se si nuk mundesh më i pas punë mirë. Ose është një pyetje hipokrizi. Është hipokrizi ta lejon më i pas mirë me të gjithë. Së bash hipokrit. Me të gjithë bahoheni mirë. Dhe ndaj kësaj kategorie që janë prek me kët virus, virusin namima, virusi i bartjes së fjalëve, i tash e thameve, duhet jemi të kujdesshëm, duhet jemi të vëmendshëm, duhet jemi vigjilent, që të mos shoqërohemi shumë me ta, se këta janë të infektuar dhe me bo me u shëshnu shumë me ta, infektuash edhe ti. Ka një rast që lejohet me u shëshnu, nëse ti i ofran i lachin, që ajtë shërohet prej smundjes, prej virusit nëmime. Nëse i ofran i lach, që e shërëm prej asoj smundjeje, ty të lejohet me u shëshru me te, të lejohet me, u mi qasu me te, të lejohet me hangër me pi dhe me ndajt me te. Në të kundërten, këta njerëz që bojnë kësi fesadi, kësi përçarje, kësi çrregullimi familiar, fqinsor apo edhe shoqëror. Me këta kurse si nuk kemi drejt dhe nuk kemi atë komoditet apo atë luks fetar që na shoqërohemi dhe ndoshta nesër edhe ne të bëhemi si ta apo una zot të bëjmë viktim. Prandaj çëndrimi i un, çëndrimi jon, çëndrimi i un ndaj tyre është çëndrim i prer. Qëndremë Chendre, i prer, qëndremë i rrept. Nuk i dëgjojm, nuk i pasojm dhe nuk i shoqërojm ata. Allahu Taala në na surën Al-Qalam fot, "Wa la tuti' kull halafin mahin, hamazin ma sha'in binamin." Mos e respekto. Mos e dëgjoj -ja. A të që betohet shumë, a të që tërpër është betohet, në marrë betohet dhe është i poshtër. Dhe thotë Allahu dhe a e është përgëjuhës i madhë, a e është që bartë fjalet, a e është që bënë thashethame. Pra, hemazin, mesha, inbinemim, dhe të thotë, a i etës, e cë me fjalë, i mërtë mijat, i shtinë nxepë dhe i qënë të tjetëri, po i keq interpretën. Nëse konë folë mirë, i bën keqë. Nëse konë folë keqë, i shtën të këqijat. Pra kjo bartës, kjo rrugach, kjo bardë, dhe më thonë, kjo është si kuraj që bartë njerëzi me, me makinë, taksistë, pa po i bën njerëz, dhe e ka halal, ndërsa kjo i bartë fjalët, kjo e ka taksin të mushën me haram. Amdaj, Këta pra nuk bën me i dëgjue, nuk bën me i respektue, dhe nuk bën me i pasua ata, ata shkathojnë. Dhe vërtet, për këta nuk ka vend në gjenet. Se dikush me ndonë se këta njerëz këtu po kalojnë mirë, e do të kalojnë mirë dhe në botën tjetër. Shumë njerëz o vlasën që në shikimin tonë, Edhe në shikimin e popullatës on duken të mirë, edhe kanë vënë të mirë, kanë pozitë të mirë. Ata nuk do të kenë vendin edhe pozicionin e mirë në botën tjetër. Dhe shumë njerëz që na paraqiten me shumë fytyra neve, dhe na duken nat fytyrë çish neve na paraqiten të, të mirë, te Allahu do të dalin veçme në fytyrë. Dhe fytyra e tyre do të jetë fytyra e hipokritit. Fytyra e tyre do të jetë fytyra dyfytyrshit apo e shumëfytyrshit. Dhe te Allahu Teala Në ka venë për kësi njerëzisht, nëse ata nuk pëndohen së nëqeresht. Për ata, në hadithin që transmiton Bukhariv dhe muslimi, fatër Rasullullahi s.a.w. La e dhullull gjennët e nëmëm, nuk do të hy farën në gjennët, a i cilë i bardë fjalët. Nuk do të hy farën në gjennët, a i që banë fash e fame. Dhe komentatorët e hadithit kanë thënë se këy nëse pendohet do të lirohet, por do të gjykohet në bazë të dëmeve, në bazë të rezultateve të këçiat që i ka korr këy me ato fjalë që i ka burt. Se dikush ka burt fjalë dhe sot njerëzit janë armësiën plagos. Dikush ka burt fjalë dhe i ka keç interpretuar ato dhe njerëzit sot janë myt. Dhe për shkak të disa fashëthem xhive, disa sot kanë dhe e disa me djetra vite burg e në të almen mos harëni do të ketë edhe burg përjetëshum do të të kjo është në mërëja e javes që pojlom më bas pra mërëja e kësa javes që pojlom më bas o është se ta shetutje do të ketë burg të përjetëshum dhe është një hap i mirë i kësa i gjithësie të gjor dhe të shkret që e ka bo do të të të një ndryshim në rëthana do të të të qëqare por kulepan se që ka po ndod i ranë veti masë që shtëtë populli. E na po i thejemi aty në bini veti masë e zbatone ligjën e Allahot. Jo burë këtë për jetëshëm, po dënim të me një hershëm, ekzekutim për ata të cilë të ekzekutohen të pafajshmet. Dhe i vetëmi i lach, i vetëmi i lach, që i ndalë këta njerëz kriminella, këta njerëz shantajuhës që janë, është ekzekutimi, ligjë, Shariyati Allahu Teala. Ajo vllazën është i vetmi liç që na mbron neve. Ndërsa nëse mbetin në ligjet e këtyne, që tash këtu ka me hyr dikush që unazat edhe edhe na mbyt edhe për ligjet këtyne, ndoshta e merrnia 40 vjet apo edhe dënë me vdekje, pastaj sjellja mirë tina edhe del jashtë. Pra, nuk do të hyjm atje, por e përshëndesim ni hap ni hap të dakt në hapat e e e shkretçi kam pas deri tash, gjyçsori jon. Andaj A i cili, bartë fjalet, nuk ka vend të jetë me ata të cilët kanë ra vikti me ti, me ata të cilët kanë qenë të pafajshëm. Dhe, bartëja fjaleve ka dispozit në shëriatin islam. Sikur qështë që ka dispozit e namazi, apo zekati, apo agjerime, apo hajë, dhe të njajshme me to, edhe në mimajë apo thashethemet, barti e fjalëve ka një dispozit. Por është dispozitë kundërt me ato që i përmendëm. Dispozita e thashethemeve nën Islam është as më pak, as më shumë se sa haram, a repltësiht ndaluar. Pra barti i fjalëve me qëllim të futjes së zënkave, mosmarveshjeve, për çarrjeve është haram në shëriatin islam, në fejnë islame. Dhe këto dispozita qëndrojnë në Kur'an, në sunet, edhe në bashkëpëlqimin e djetarve islam, të hershëm edhe të vëndshëm. Pra, Kur'ani, suneti, e precizojnë qartë, se kush e bënë një gjatë të tilë, edhe të ashtu musu bënë një qërë dhe për bënë me vesh, në të naon dë gjani, se kajtë po jemi në kitë problemë, Këto na qarruq ky far virusi. E mos tani valla ku sharmare këta, se kini po me popullin ton këtu, në vendin ton Kosovë, të folsh. Po çdo haramçi fol. Vallai mirë e ki hoq. Ku janë këta? Fuçi jemi të fola për njerëzit e xhunglës. Na bërt çshoshëri jemi të folçi këto. Na jena katandis në kët mëkatn, kët xhenan, kët haram. Nuk janë katandis atja kafshët. Po njerëzit, andaj hapni vesh mirë. Edhe dëgjani mirë. Cë që është një prej gjënave të mëdha. E dhe Imam e Zehbiu e rendit në librin e tij el Kebair, eden e rendit aty librin e tij mkatet të mëdha e e rendit dikun si si mkatet dikun çtu ka 40 ç'është. Për mkatet e prej gjënave të mëdha e rendit do thot dikun ka 40, si për mkatet e gjënave të mëdha. Andaj mos e kaloni let kët haram edhe me u bokësh po e marrën vesh po të keni kujdes. Dhe kemi thonë për ashtë shumë javë, nëse obligosh me fol, fol mirë më në vla. Po nuk obligona, po hesht. Me e mirë ashtë me hesht, kur nuk obligosh me fol. Hesht, ma mirë me dëgjuë se sa me fol. Ma mirë me shikuë se sa me fol. Ma mirë me ularguë për i një vendit, ku sflitët mirë se sa me fol atë. Andajtë keni pra kujdes, tjeni të vëmenëshëm. Dhe dispozita që dëshmonë se ky gjëna është i madhë. Dhe, sa shëthëmet janë haram, është ajeti kuranur që e përmendën ma heret, ku Allahu ta'ala thëtë, wa la të tërë kulle halafin mahin, me hin, hemmazin me shaim binemim. Pra, mos i dëgja këta betust e poshtër, këta që betohen, të nënshmuar. Se këta që përgojojnë e këni po, O pasha Zot i tha për ty qishtu. O pasha kryte nanës e none, të babes e bën shirkat të e bën të nëtë dzezat. Qishtu, qishtu, qishtu, qishtu. Thu që i ka zbulu ku me ditë këni gjojnë interesante. Dhe nërmalë e vlota është, ti i qenje njërzore. Ti i përbën për i gjakut dhe mishit. I përbën për i materjes. Dhe nërmalë se materja reagën. Edhe gjuha jote pas të i reagën. Edhe do rajote reagën. Edhe kamajote reag Ta bon shikaktor, edhe betohen, thonë që janë të rregullu punën, por me rregullu punën mes dy njerëzve nuk lejohet më u betuat. Vesh nëse është shumë shumë urgjente, e lemo për me prish punën, e kta betohen. Edhe betimet më çesharake që i shef. Kta, edhe, edhe keni pa dhe tupic cigara i kallzana atë tupic çaja kofka kutadione e pashaqe ziamë, në ziamën e cigarës haram, të haramin teater. Haramimi haram vësh i grumbullandionim. Pashaqe ziam, thonë se që ziamë është i shejt. Po ç'u marr vlla po betohen ziamë. S'o s'oher kemi thon nok betohet në diçtë tjetër përveçnë Allahut Teala. Haramë betimin në diçka tjetër përveçnë Allahut. E këto tash leci betohen diçka tjetër po Ziem. Ziemi, Ziemi cigaros është haram. Cigara e haram tash Ziemi e haram, këto është atë haram. Edhe këto thashë thonë me haram, këto haramat haram grumbullohen në një vend. Antaj ça do të më boti atë, më thon selam aleikum, çohuash për të tubimit. Largohu shpejtynë se po të rrok edhe ty në farzea me pokollash me ta. Pastaj ngasuneti rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemi shumë argumente, shumë fakte. Një rapithyne e përmendun, nuk do të hyjë në xhenet ai që bart fjalë. Nuk do të hyjë në xhenet ai që bart fjalë. Pastaj se është haram zakia pasojja dhe, dhe dënimi është hadithi tjetër, të cilin e tregon Ibn Abbas radhiyallahu anhu me Kusat se Rasulullahi sallallahu a.sallem doli të shëtis rrugve të Medines dhe ka loj pran kopshteve dhe aty të ato kopshte ka pas edhe vareza dhe i pa dy vare dhe unë dal pran tyne dhe tha se pronaret e ktyne dy vareve tash po dënohen, po e përjetojnë denimin në varë, dhe po dënohen për di shkatë madhe, po dënohen për di shkatë madhe, dhe edhin i vlazën për shka e ndënua, për shka e ndënua, këta dy personat e na e bojnë dvogel këtë punë, e bojnë shumë normalë, i pari për i ty në thëtë, ka qenë i pakujdeshën gjatë urinimit, ka qenë i pa vëmendshëm gjatorinimit z është lagësh stepik me urinë nuk është pastruar pas tej pas urinimit do të thotë të na kjo është shumë normale dhe i keni pa këta mishëstë se tashtu kemi edhe këta punëtorë të xhamis po këta el po musliman edhe edhe për xhamin këtu kena pas si mendimesh at lihen vendet ku kryhet nevoja vogël edhe në komet në sikur në aeroporte sikur në pore hotele edhe për xhamin ka pas si desh njerëz që si dinë sendet a ka nevoj milionet dhe disa në kam atë jësë yes, më nëshë në kam se hinë për me kryhë nevojen e po me u liru e ngërkohesh në tesha veqë që e qëtë në tesha tu e keni po njerëz me me roba serioze njerëz do me thonë në shta diplomacisët politikës në për aeroporte në për metropolje me tra me u thume ta kur dil shtipej banjes edha i del kur te shifsh atë thua u lacha pa s'ka bo prej prej belit e poshtë a kënina burri ma dhe presë në nështë dhe kamerat e ti, habitën, pse se s'jën të kujdeshëm gjatë urinimit, edhe vend se me, me urinu si do të ata urinojnë trupin e vetë, e këta s'jën të pa kujdeshëm gjatë urinimit të e prjetojnë i denim edhe në varë. Dhe tjetëri që përna në interesën neve, që po denohet edhe Resulullah s.a.s. e niti zanin e ti edhe të këtina, të dyve jav niti zanin ka bërtasin, se po denohet në varë, Tha, është ajë cili ka barë të fjaltë, është ajë cili ka barë të fjaltë, i ka shuhu prej një vendi në një vend tjetër. E pas të Resullohës, sallallahu a sellem, e kërkoj një degë e thejnë në dëshë e ngulli për mi varët e tyne, fa shpesoj të ka Allahu që t'ju letëso dënimi dërisa këto dy e, shtaga, apo thupra që i ka ngull të jenë të njoma, të jenë të njoma, dërisa t'jën të njoma, ndështë të do Allahu, wa ta do t'ja v Dhe argumenti tjetër është uh, hadithi e esmës bjesi e zidit, ku të rego se Rasulullahi s.a.w. ju tha shokve të ti, atë ju të rego ju se cilë është ma i miri prej josh. Ata i thamë belaja Rasulullah, gjithësësio i dërgurja Allah o të regona, se kanë qenë kur rështar me ditë, kush ka qenë prejtë mirëve. E Rasulullahi s.a.w. tha, ma të mirë të janë ata të cilët kur i shehti me syte tu, takuitojn allahun xhelashanuh ta qojn mendin te allahun xhelashanuh a ka në mesin ton po ka disa kur te pajsh masha allah menher shka menjat te feja tina menher shka menjata e zoti menher shka menjata e peigamberit sallallahu selam edhe haram e kon to boste pajshata tute ashtu se ko st me fe era keni po tash edhe ne per institucione publike kur takohemi me ta u fal zot nin mos ieti kso i fes po i fes jam menher domethon e ka ne ne qase pak mas serioze pak mar respektues. Andaj ti bon në proj fes. Ti bon në periatyynë të mirëve që kur të shohin ty të tjerët, ata e kanë parasysh Allahun xhaleshano. Dhe i tha Rasullullah sallallahu alajhi wasallam, a të tregoj kush është më i keçi? Kto, çfarë dukote? Herën e parë a të tregoj kush është më i miri për ju? Herën e dytë nuk ju thaj, ti tregoj kush është më i keçi për ju? Jo. Për ju sjë. A të tregoj kush është më i keçi? I than po, xestësi i dërguri Allahut e Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tha, ata që bartin fjal dhe që prishin mes raportet, mes dashamirve dhe që kërkojnë shqetsimin e të pafajshme. Këta që bartin fjal, i prishin raportet, maradhonjet e dashamirve, e meqve dhe i shqetsuaj njerëzit e pafajshme, këta janë njerëzit ma të këqinj. Runa zëtë prejtynë. Inshallah ota ala, Metodat e shërimit të gibetit, metodat e shërimit të nëmimes, bartjes e fjallve, do t'jen legjeratat e radhës, insha Allahu ta'ala. Allahu në ndihmoft, në forcoft në të vërteten dhe në largoft nga e kota. Allahu në boft neve prej atyri që apara qëtë të vërteten, të vërtet dhe ua mundësën të pasojnë atë dhe na bof prea tyne që aparaqet të kotën si të kotë dhe na mundësën të largoha me prej sajë a kulu kauli hadha wa astagfirullah heli walakum walisa ili mu'minina min kulidhëmb fa astagfiruhu inna hu hua lëgafurur rahim <coughs> الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام تسليمن كثيرا إلى يوم الدين لازن تندرشم ندتت شبايلان بس دتت تفوند كتوبرات جماس Kosova s i arriti edhe një lajm nga Brukseli. E ai është raporti i progresit. E dikush po e çon progresin, dikush regresit. Raport ky i cili u prit me kurreshtje, jo vetëm nga politikan, po edhe nga masa e gjerë. Normal se është pritë me kurreshtje edhe prej neve hozullarve. Me pa se sa pushtetarët tonë i kanë përmbush standardet europëndimore nuk kam të drejtë me ju çau seriozisht raportet që s'e, se kam lexuar. Por në bazë të asaj që u fol, shihet se kosovarët kanë çaluar në shumë sfera. Mirpo, prej aty ne analistëve dhe prej asaj që u fol në për media, nuk u përmendën ni standard që s'e kanë plotsuar qytetarët tonë. Standardi i lirisë fetare unë e ma si se kom qelë vetë me letëzu dhe s'mu ka dhënë rasti, nuk po bëse që së shpermen edhe jo, se evropjante kanë pa, se kosovaret jenë ata, të cilët mnyrën më drastike i shkelin të drejtat fetarët muslimanve. E nëse nuk e kanë futë këtë vrejtje, atër po e fusim ne këtësët, në këtë ditë. Pra prej shumë lëshimeve që jenë nba, prej pushtetarve tonë, Edhe një, një lshim, po nuk është tani në lshim, por këtu nuk ka as vetë prej pushtetarëve. Këty neçi janë pozitë, por ky lshim është edhe i opozitës. Prandaj vrejtia e Bashkimit Evropian duhet më drejtuar pozitës edhe opozitës, se këta këto janë bashk. Për çka fjala për shkelin e të drejtave fetare. Dhe na me vëmendje po i përcjellim motrat, vajzat tona çë kanë mbet këto det, një muje gjysëm ka shkuar viti i ri shkollor, kanë mbet nëpër shtëpia. E dini pse vëllazër? Krijt peshë i kanë pas. Çkëlqyshëshme. 90% prej tyre kanë qenë çkëlqyshëshme, kanë mbet nëpër shtëpia vetëm pse e kanë mbulesën fetare islame, jo simbole fetare. Po e kanë mbulesën që është obligative. Ne jemi shumë zonë musliman, ne po respektojm la kurricën për shkolla përrespektojmë, po kanë dëshirë letë shkojës kemë qëka me i bo. Përrespektojmë narkomani në përë borat shkollave. Kur thëmë përrespektojmë, në thojza, nuk e respektojmë, po nuk përmarim hapa, se e drejtë e ty në po thëmë, jashtë të borët shkollës nuk i përë nga nësë kush, a ta dhe në borat shkollës. I kemi edhe alkoli qartë, nëzansat, studentat, në përë shkolla, shishe në përë, në përë, eh uh, kantaniera të bërllogut, shishe të birave, të alkoolit, kret ato po bën me pas. Edhe armët nxehta dhe të ftohta, po kanë nzon sot. Edhe ato po po tejkalohen disi. Ndërsa janë bë shumë të kujdesshëm dhe po e ruajnë shumë shkollën, pra disa vajzave të devotshme, të ndeshme muslimane pse kanë imbules në trupin e tyre. Andaj, kish me qen mirë kuç kaçasie dhe ndikim tek pushtetarët. Këta që janë pozitë dhe në opozitë, ju tregojnë se e keni edhe ne minus në raportin e progresit, se nuk e keni plotësuar të drejtat fetare të muslimanëve, nuk mund na me thonë të tjerëve. Se bota e krishterë është interesuar me të drejtat vetare krejt botën mo respektu. Çfarë është jem të jemi të interesuar edhe na, veç na pak edhe më shumë se ata. Amë ato të drejtat e muslimanëve. Pra, çufras respektoan kryqishttarën në Kosovë, edhe po mësoin për fenën e tyne, edhe po veshin si duhet, edhe si kanë ata dëshirë, edhe shkonin, shikonin motrat e nderit ka shkolllohen me krysha antrop, edhe me shamia, me fustane, apo i pengon. E po xhefendi, ato janë motrat të nderit, edhe xhefendi këto janë motra të ndershme këto tona, edhe këto janë motra të devshme se këto nuk janë e, prostitutka. Ato të nderit e këto tona të ndershme, edhe tona janë të ndershme. Andaj Vlazen, ma së rrinë si dekt, edhe ma së e luën i rolin e qëqanëve. Se disa mosliman njën të e luën i rolin e qëqarëve. Edhin qysh, si ku në shtrimen e si kini marë pjesë, një përtjeri gjorë, rrinë aty, e një një 22 lejtarëve që i shëtujnë e veqi që e durët, mund më brojtë. Ja, ja, na nuk do të luën i gjithë rolin e përtjerit. Do dalim edhe në ampozit për me shëtu ka njërë. E që ta shëkim rastin. Këta në rejtë topi në e kanë cita të në penalti. Ta që kemë rastin në me shëtuet, se nuk ka institucion botnorë që ta nalë ty mbolesën. Nizel, Tel Aviv me shkuet, me u shkolluet, kje drejt me u shkollu me mbolesë. Në Amerikë me shkuet, para shtepisër bërë, kje drejt me u shkollu me mbolesë. Andaj, raportit dhe të shqyrtohet edhe vitin e ashë. Liberalizimi vizat dhe të dvjenë këto 3-4 vjetin shalla. Mësupë, unë shumë entuziast, mos mos ugutni. Po edhe kur vjenov lazuën liberalizimi i vizave, muslimani si të veshë vizat, kimë shkuë kimu kime shku me xhep pa plot kthyehesh thati i haxhit para të kurzu. Mos më ndani çepio presin juvat e bonkat e zisur me aq shumë para. Hajde merrni. Hajde, të flasim kumëllë, më lejon vetë ju. Atëni më ka para shumë. Ka këto botës, edhe arabëve, edhe sheikave, edhe të princave, të mretav. Pas janë për neve, janë për ata që i kanë deponuar. M'dhaj Dine se vlera ju e është në këtë venkë të Po na do shkëm në Evropa pak Por me u shëti të më ju kalzu se ka mos të ima në Kosovar Edhe më ju kalzu se imi të kulturum, të matë ciprum, të integrum Po, alhamdulillah, kejtë këto i kemë Andaj lusim Allah unë gjelëshanu huqën në raportet tira Që i për Kosovën Të jeti plëcuar edhe kë plëcim dhe të thët Të, të, të futët edhe kë plëcim Plëcimi i të drejtës dhe liris fetare بني صلابات نسلام في البيغامباري صلى الله عليه وسلم نك الدية تمير ذ đầu نكت قوت ازجيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلchت على إبراهيم وعلى آل <سؤال> إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل <سؤال> محمد كما بaretع على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش rabbى والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاه